U desetom poglavlju evanđelja po Marku opisan je susret koji je Isus Kristi imao sa jednim bogatašem. Bilo je to na njegovom konačnom putovanju prema Jeruzalemu. Negdje na području Judeje, u blizini rijeke Jordan, pristupimo je bogati mladić, te započine razgovor o važnim pitanjima života. Vrlo brzo se može zaključiti kako je bogataš živio moralno besprikornim životom. Sve odredbe dekaloga koje su povezane sa čovjekoljubljem, on je održavao besprikorno. Njegov je moral bio savršen, pa je sve izgledalo kao da ima siguran put u vječnost. Ta se čistoća života dopala Isusu, ali postavljamo jedan zahtjev koji bi se mogao ovako opisati. Sve svoje bogatstvo, prodaj i podijeli siromašnima pa onda budi moj sljedbenik. Nakon tog zahtjeva završava razgovor a mladić odlazi jer je imao veliko bogatstvo kojega se nije htio odreći. Rasprava i pouka koja je nakon toga uslijedila izazivati će mnoge kontraverze, kako među učenicima toga vremena, tako među mnogima sve do danas. Naime, na temelju Isusovih riječi, kako je teško ući bogatima u Božje kraljestvo, mnogi su zaključili kako su svi bogataši osuđeni na propast, a vječnost osigurana samo siromašnjima. Zbog toga su se mnogi odricali prolaznog, ne bili na taj način dobili ono što je vječno i neprolazno. Naravno, svako ima pravo raditi sa svojinom što mu je volja, a nitko tuđe ne smije niti poželjeti, a kamoli uzeti. Potrebno je ipak uočiti da se ne govori o tomu kako je raj rezerviran samo za one koji nemaju materijalno, nego za one koji nemaju ono što je potrebno, a to je iskrena, predana, i stvarna vjera u Boga. Isus nije simpatizirao određenu društvenu skupinu zato što je bila dijelom lobija ili zato što su oni možda mogli glasati za njega, pa ga čak učiniti i kraljem. Kroz svoj navještaj, koji je evanđelski, što će reći radostan u svoj naravi, on je poticao iskrenost prema Bogu. Njegova služba poučavanja, propovjedanja, isciljivanja i pomoći siromašnjima bila je u svrsi radosne vijesti o Bože ljubavi. Ova je evangelijski zapis prava poveznica sa današnjim vremenom. Naime postoje mnogi kumiri novog doba koji se mogu svesti pod zajednički naziv briga za svakodnevne potrebe. Ti idoli novoga doba odlače pozornost od onoga što je bit života. Poznati teolog i reformator Jean Calvin sažeto je i vrlo dobro opisao smisao i svrhu čovjeka. Ona bi se mogla opisati riječima kako čovjek treba spoznavati Boga i sebe. U toj dvostrukoj spoznaj čovjek otkriva srhovi život koji se ostvaruje kroz obitelj, rad te ostale interese koje ima. Na kraju bi se lako mogla zaključiti kako bogatstvo samo po sebi nije put u propast, kao što siromaštvo nije siguran put u vječnost. Ipak, postoji siguran put, to je iskrena, predana i stvarna vjera u Boga.